Uh, imádkoztam a, a mai napért, <coughs> hogy mit is uh, vegyünk az igében. Uh, esdrás uh, I... 8-at uh, vettük, tehát Esdrás 9 jönne, de nem azt fogjuk venni. I prayed about what to uh, study this morning. Uh, we finished... A múlt alkalommal arról beszéltünk hogy mennyire fontos Jézusra néznünk és hogy ez legyen az imádságunk egész évben, meg ez legyen a fejünkben, hogy Jézus lássuk és őt lássuk. Last time we talked about how important it is to look to Jesus, and this is what we should have uh, in our thoughts focus him. Ugyanakkor meg az egész világ azért küzd, hogy ne Jézusra nézzünk. But at the same time the whole world uh, fights uh, to hinder us from looking to Christ. Meg a, a saját szívünk és a saját gondolataink is mindig elfelállnak Jézustól, mert testiek vagyunk. draw us from Christ, because we are uh, human and we are carnal. Már lassan unalmas hallani a világválságról szóló híreket, nem pedig még csak most leszünk benne. Sometimes, I mean, uh, I mean, it's getting really boring to listen to all the news about uh, the credit uh, crunch, és but uh, we are not even halfway through. És azon gondolkoztam, hogy a, a, a válság az mindig a válságból van. Good luck. Tehát, uh, nem tudom. Tehát, hogy a... Hát, hogy Jesus saves from the bottom. Oké, okay. okay, so the point of this... Um, ...play on word is that salvation comes from the from depression crisis. or from the bottom. Mm -hmm. from, crisis. from crisis, igen. Na mindegy, szóval so válság válságból. Jó? <coughs> És... Uh, Ilyenkor szerintem, mikor nehezebb helyzetben vagyunk, még nehezebb a szívünket Krisztusra szegezni. Mert a szívünket el, el, elfogja az aggódás, a tépelődés, és hajlamosak vagyunk arra figyelni, nem pedig Jézusra. És az anyagi világnak van egy ilyen teljesen uh, elkápráztató képe, ami csak így húz minket magához. And the material world has this shiny picture which just draws us uh, to itself. Az anyagiassáknak óriás ereje van, óriási ereje van, nagyon erős. Materialism has a great power, it's really strong. És, és mindenhol, minden oldalról megpróbál megfogni. And it, it tries to grab us from every possible side. És uh, ez, ez egy nagyon valós veszély. And it's a real danger. Mert ha van pénzed, azért vagy veszélyben. If you have money, you are in danger. Ha meg nincs pénzed, akkor meg azért vagy veszélyben. And if you don't have money, that's why you are in danger. Mert hogyha nincs pénzed, ugyanúgy ott le az a pénz iránti való vágy, meg szeretet, ugyanúgy meg fog, tudja fogni a szívedet, mint hogyha nagyon sok pénzed van. If you don't have money, the desire to have a lot of money and just the love of money can grab your heart the same way as if you had a lot of money. Hogyha nincs semmid, ugyanígy a szívedet megfoghatja a világ, és azt mondja, hogy legalább lenne valamim, legalább lenne nekem is egy kabátom If you don't have anything same way the world can just grab your heart and you will start thinking I wish I had something I wish I had at least a coat Ha meg sok mindened van akkor meg még többet még jobbat akarsz And if you have many, a lot of things then you just want more and more. Mikor nem volt számítógépem, úgy de jó lenne ha lenne számítógépem. I remember when I didn't have a computer, I just really wanted to have one. ez túl lassú. And then after six years, oh this computer six months oh, this computer is too slow. Ez túl nagy. This is too big. Már ráklikkeltem, és még mindig nem küldt el a levelet. I clicked on the send and it still didn't send the email. Már három másodpercet várni kell. I I waited already for three seconds. De korábban emlékszem még mikor a kis uh, betelefonálós vonal volt, hogy tít tít tít és percig vártunk még internet volt. De, I still remember actually when we had this dial-up connection, and uh, actually the modem had to dial into the connection, and we waited for 15 minutes just to get internet connection. akkor akkor még egy gomnyomás, és még öt perc a levélnek. And after we got connected, one more button we had to hit, and from there it took another five minutes. De most, hogy három másodperc már, azon gondolkoztam, hogy le kell cseréljem a gépemet. <laughs> De most, ez csak egy példá, lehet, ez akármi. Ez így működik mindennel. It's just an example, but this is how things work. Ez csak azt mutatja, hogy milyen erős az anyagiasságnak az ereje, ami egyszerűen meg tudja fogni a szívünket, meg az egész életünket és húz maga fele. It just shows us how uh, how strong the power of materialism is. It just it just grabs us and pulls us. Korábban ünnepeltük, ha volt valakinek kocsija. Apukám mesélte, hogy amikor ő motort vett, úgy tudott menni órákig az utakon, hogy nem találkozott semmi járművel. My dad told me that when he got his first motorcycle, he was able to ride on the road for hours without meeting anyone. Most másom gondolkozunk, hogy egy családban legalább két kocsi kell And now we just really want uh, to have two cars per families. És az, hogy villamosa húsz perc a városba érni, hát ez, ez tragédia. And the fact that, and it's a tragedy that uh, going to the city on the tram takes 20 minutes. Megpróbál belekapaszkodni az anyagiasság az életedben. materialism is really trying to get a hold on your life. De Jézus ezt nagyon jól tudta, hogy így vagyunk összerakva, ezért adott nekünk egy szellemi mérőeszközt. But Jesus knew that this is how we are created, so he gave us a spiritual um, standard. A Máté 6-ban van ez a szellemi mérőeszköz. It's in Matthew 6. A Máté 6, 19-ben Matthew 6:19, we find a spiritual measure. Barométer. Barométer. Mondhat, hogy jövök. Így van a boldos megoldás. Máté 6:19. Matthew 6:19. Mondhatnám, <gül> hogy igen. Jézus, kérünk téged, hogy ahogy beszélünk a te igéidről, a te szívedről, ragad meg a mi szívünket. Kérünk Téged, hogy, hogy változtass meg minket, érints meg minket, ne hagyj úgy bennünket, ahogy idejöttünk. jöttünk. Köszönjük neked Uram. Amen. Azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nemássák, sem el nem lopják. Mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is." So Jesus says, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal for where your treasure is there your heart will be also. Alap gondolat ki jött erre a világra? Volt valamid? Mikor a világra jöttél, volt valami? Did you have did you have anything when you were born to this world? Ált semmit nem volt. No, you didn't have anything. Nesztelen voltál, sikítottál. You were naked, screaming. És hogy fogsz elmenni? And how will you leave this world? Mit fogsz magaddal vinni? What will you take with you? A kedvenc matzidát. Your favorite teddy bear. V vagy gyűrűt, vagy ruhát, semmit nem tudsz ring, magaddal vinni. Clothing? No, you cannot take anything. Minden amit van most ebben a pillanatban, azt kaptad és arra kaptad, hogy használd. And you were given uh, so that you could use those things. Valaki kérdezte tőlem a múlt héten egy helyzet, hogy szerintem szerintem én showher vagyok. Igen, nem én, hanem hogy ő sóher, hát én nem. So someone asked me last week uh, that do you think I'm cheap? És uh, mondtam, hogy, hát ezt tudod úgy hívja a Biblia, hogy sáfárkodás, nem sóhárkodás, nem sáfárkodás. Ezt mondtam neki. Ezt én mondtam neki. So I just told him that, you know, feliségem monda. So my wife told this person that the Bible calls this stewardship and not being cheap. hogy hogy meggondolom, hogy mire adom a pénzemet, meg mire nem adom a pénzemet, az nem sóhárkodás, hanem sáfárkodás. To consider what I give money for and what I don't give money for is not uh, being cheap; it's a stewardship. Ramban bizva, hogy hova teszem a pénzemet. And it's my job to decide where I put my money. De nem volt semmim, tehát minden ami most van, azt kaptam. But I didn't have anything, so everything I own now was given to me. Nekem kell befektetni. And I have to invest. És, és itt meg is ígethetna az ember, mert hát én honnan tudjam hogy hova fektessem be? And uh, we could even get scared at this point, because how would I know where to invest? Fektessük be az OTP-be. Let's invest them into OTP. -t. Vagy fektessük be a molba. ba Or uh, MOL. Vagy vegyünk kocsi részvényeket, azt ne vegyetek. Kocsi részvény. Autó részvények. Or let's buy car shares. De ezeket nem tudjuk. But we don't know these things. Viszont itt Isten ad nekünk egy uh, útmutatást. But here God gives us Azt mondja, mind egyikünknek felelőssége az, hogy amit kaptunk befektessük. És azt mondja, egy törvényszerűséget, hogy ahova teszed a pénzedet, a szíved oda megy. And he says that wherever you put your money, this is where your heart will be. Ez egy alaptörvény. This is a basic Ahova teszed a pénzed, a szíved követi a pénzedet. Ha valaki vesz egy új kocsit. Ó, az egész szíve, az egész élete az új autó körül mozog. His or her whole heart just that car. Jaj, csak mindig tiszta legyen, meg ne karcolják, nem szabad beszállni koszos cipővel. Hogyha, veszel egy új uh, gitárt hazenész vagy, akkor az életed a gitár körül forog. If you buy a new guitar and you go home, your life will be centered around that guitar. Nem Dani-ról No, it's not about Dani. Ő kapta a gitárt. He received, he got the guitar from someone. De bárhova teszed a pénzed, a szíved megjutálna. But wherever you put your money, your heart will follow. Ha most úgy döntesz, hogy befekteted a pénzed egy részvénybe, minden reggel kész és az interneten nézed, hogy hol áll a részvény. If you decide to invest your money into a share uh, on the stock exchange, you will, when, whenever you get up in the morning, you will just uh, go online and check the price of your shares. A szíved megy a pénzed után, elövön szó. Your heart will follow your money. És bárholat teszed a, a pénzedet, a szíved oda megy. And wherever you put your uh, money, your heart will go there. És Jézus ezt megmondta. And Jesus, uh, Jesus told ez egy szellemi törvényszerűség. ez mindenkivel így működik. This is a spiritual law and it works the same way with everyone. És ez egy mérce. Neked most hol van a szíved? And this is a barometer where your heart is now. Mi, mi az ami most neked a legfontosabb? What is the most important to you now? Mert ott van a szíved. This is where your heart is. Valószínűleg azért, mert ott van a pénzed. A munka gyümölcse. The fruit of your work. Ezért oda van ragasztva a szíved. So your heart is just, uh, stuck there. És ezért Isten azt mondja, hogy, hogy a mennyei dolgokba fektessetek be, mert akkor a szívetek ott lesz a mennybe. So, God tells us to invest into heavenly things, because then our heart will uh, centered around heaven. Ha dolgokba be, akkor nem telik úgy el nap, hogy ne gondolnál arra, hogy mikor megyünk már a mennyben. If you invest into heavenly treasures then there will be no day passing by when you wouldn't think when will we go to heaven? Hogy vihetnék magammal még több embert? How could I take more people with me? Nem telik úgy el, nem fog, hogy hogy gondolkozol, vajon mién lesz ott? There will be no day passing by without you thinking how is it going to be? Vajon mién lesz meg látni az Urat? How is it going to be to see the Lord? Lesznek sem üvegesekott is. <laughs> will people have glasses there? Mindenkinek lesz szárnya? Meg ilyen kérdések. És ezen gondolkozom, mert a szíved abban van. De hogyha az összes pénzedet beleteszed egy házba, egy telekbe, vagy akármibe, akkor az összes gondolatod a körül fog járni ez egy természetes uh, folyamat hogy ahova a pénzet teszed utána oda megy a szíved It's a natural process that you 1025-ben olvasunk egy gazdag ifjúról, akinek azt mondta Jézus hogy a, a gazdagsága miatt nem tud bemenni a mennyországba. In Mark 10:25, we read about this, uh, this rich young man uh, who was told by Jesus that because he was rich, he cannot uh, go to heaven. Nem azért nem mehetett a mennybe, mert sok pénze volt. It's not that he had too much money, that's why he couldn't get to heaven. A Bibliában sok gazdag embert látunk, aki a mennybe ment. Gondoljatok csak a uh, József. Józsefre, igen. <laughs> Vagy. Just think about de, ezt uh, Nagyon gazdag volt. He was really rich. Uh, ő vette meg ott azt az egész sírkártát. He the whole, uh, Nem csak a síból, hanem az egész telket hozzá. He the whole, uh, where was. Ő nagyon gazdag volt. Really Vagy olvassunk a Lukácsba Jézus női követőiről. A helytartó, a római ottani helytartó udvarából voltak ott legfelsőbb uh, embereknek a feleségei. Uh, the wife of uh, wives of people who, who, were, um, who worked for the Roman governor at that time were there, following Jesus. Nem ezért nem tudott be menni a mennybe, ez a gazdag ifjú, pénze volt. And this is that's not why this uh, rich young man couldn't go to heaven, because he had money. Hanem azért, mert ezt a pénzt olyan dolgokba fektette, ami a szívét ideragasztotta a földhöz. He couldn't go to heaven because he invested his money into things which uh, kept him here on earth. És a szívét megkötözte a gazdagsága, amit itt anyagi dolgokba fektetett And his heart was bound by this richness, by all the things he invested in. Hogyha valaki a gazdagságban bízik, akkor szellemeileg nyomorék lesz. Ezt olvastuk itt az előbb. If someone trusts uh, the richness then those people will be uh, spiritually Handicap. handicapped. 24-es versbe olvashatjuk azt is, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. In verse 24 we even read that no one can serve two masters. Vagy az anyagiasságnak a hatalma rángat, vagy pedig Jézusnak engedsz. You are either dragged by the power of materialism or you just uh, yield to Jesus. Aztán ott vannak az ilyen egészen uh, rejtett veszélyek is. És nagyon sokan keresztények is elnézik. And even we Christians tend to miss those. Az egyik ilyen alattomos veszély az az, hogy ha majd lesz nekem, akkor megelégedek. One of these dangers um, uh, is the thought that oh if I will have this and that particular thing then I will be satisfied. Most nem vagyok annyira boldog, de hogyha lesz, szekrényem, akkor már boldog leszek. I'm not that happy at the moment, but if I will have a, a wardrobe then I'll be happier. Most nem vagyok boldog, mert sose tudunk elmenni nyaralni. De ha csak egyszer el tudnánk menni nyaralni, akkor minden rendben lenne. If we could only go on a once, I would be happier. Nem, a megelégedésedet soha, soha nem ezek a dolgok hozzák. No, these will never you. Csak a Jézussal való bensőséges kapcsolatot hozhatja ezt. Nagyon sokan azt gondolják, hogy hát egy, egy keresztény embernek gondot kell viselni a családjáról. Mert hát írja is az ige, hogy aki nem visel gondot a családjáról, az rosszabb, mint a pogányok. Even the Bible says that those who don't provide for their families are worse than the heathen. De ezt úgy gondolják, hogy az azt jelenti, hogy le kell tennem egy csomó pénzt az asztalra. But this I bring És tudjátok a legszomorúbb dolog, ami Ukrajnában szembesültünk itt a, a, a, ezen a konferencián, hogy a, a férfiak többsége teljesen úgy gondolja, hogy ez azt jelenti, letettem a pénzt, aztán csók ennyi. And the saddest thing was what we saw in the Ukraine, that uh, most of the men thought that this is it. I just come home, put the money on the table, and that's it. Dori megkérdezte a, a, a asszonyokat, hogy mit szoktatok csinálni együtt a férjetekkel a szabadidőtökben. Dori asked the women there so what do you how do you spend the uh, your free time together with your husbands? Úgy néztek rá, mint hogyha kínaiul beszélnének. And the, they looked at her in a weird way as she was speaking Chinese. Mi, mi ebéd után elmentünk egy kicsit sétálni, gyönyörű havas volt a táj, meg jó idő volt. Lunch... én meg lunch. After lunch Dorian and I went for a walk. It was really beautiful. It was snowing and the area was just really beautiful. És nekem van egy ilyen símaszk sapkám, igen dátvédernek nézek ki benne, de nagyon jó meleg. And I have this uh, ski mask kind of thing which makes me look like Darth Vader, but it's really warm. És mindenki megnézett minket, ahogy sétáltunk. And everyone just kept looking at us as we were walking. Mondta Dori, hogy lehet, hogy le kéne vennem ezt a sapkát a feltűnő. So Dori said that maybe you take off that hat. után azon szomgók, hogy szerintem nem, nem ezt nézik, hanem azt, hogy sétálunk. And the fact that we are walking azt, hogy sétálni, tehát ez a fogalomkör ott nem létezik. Because this term going on a walk for a walk doesn't exist there. Feleségedet meghallgatni, vagy beszél, beszélgetni, ez egy új dolog. To actually uh, talk to your wife or to listen to her, that's a new thing. És uh, ez, hogy, ez, hogy gondoskodni a családról sokaknak csak ennyit jelent, hogy, hogy letenni a pénzt. De mi van az érzelmi szükségekkel, mi van a szellemi szükségekkel? És for many to provide for the family only means to put the money on the table, but what about uh, spiritual needs? Van olyan pár, aki azt mi ő a gyerekekére nem vigyáz. There we saw, we met a dad, who said that uh, he won't uh, watch uh, his own kids. Mondja, a gyerekeket neveled, hát én nehogy itt hagyd velem egy fél órára is őket. He, tell, he tells to his wife that, oh, you are you are raising the kids, don't leave them here, not even for half an hour. Mit csoda masszi apa modell nem? What kind of father model is this? Ezt tanulják meg a gyerekek is. And this is what the kids are going to learn. De tudod, csak azért, mert taposod a malmot és hozod a pénzt, ez nem azt jelenti, hogy gondoskodsz a családóról. Csak még uh, jobban megkötöz az anyagi világhoz, és az anyagi hatalom csak még jobban megszorít. Az egyetlen egy kiút ebből, uh, hogy Jézus megszabadítson minket ezek, ebből az erőből, az az adakozás. És ezt a Biblia kegyelmi ajándéknak nevezi. Uh, the Bible calls giving uh, act, of grace. Act, of grace. <gül> act of grace. Ez egy kegyelmi cselekedet, hogyha valaki tud adni. If able to give, it's an act of grace. De ez az egyetlen dolog, ami a szívedet megszabadítja az anyagi rapságból. And this is the one and only thing which can free your heart from uh, being tied to materialism. És a 2 Korintus 8-as mutatja be 2 uh, Corinthians chapter 8. És ott uh, rövidige mondja Pál a az adakozásra azt, hogy ez kegyelem. Where in a short passage uh, Paul mentions, uh, Paul says about uh, giving five times that it's grace. Ez kegyelem, hogy valaki adhat. It's, uh, it's grace to be able to give. Először is meg kell értenünk, hogy mi az, hogy kegyelem. First we need to what grace is. A kegyelem az, hogy valami olyat kapok én, amit én nem érdemlek meg. Grace is to receive something I don't a, a, a, megkapod azt, amit érdemelsz, az fizetség. If you receive what you do deserve that's called payment. Ha nem kapod meg azt, amit érdemelnél, az írkalom. If you don't receive what you would deserve de that ha, is mercy. De ha valami olyat kaps, amit nem érdemelni, az már kegyelem. But if you receive something uh, which you wouldn't deserve that's grace. Ha esetöröd a kocsimat és én azt mondom, hogy nem baj, az még csak írgalom. If you crash my car and I say no problem, it's okay, that's only mercy. A kegyen az az, hogy ha veszek neked egy új kocsit még pluszpa. Grace would be if I actually bought a new car for you. Ne próbáljátok ki, mert még az úr munkálkodik rajtam ezen a területen. Don't try it. É, az úr kegyelmes. Hm? God is gracious. De az az, hogy adok. Az, hogy adhatok, ez kegyelem. Ez egy olyan dolog, amit meg se érdemlek. És az, hogy megértsük, hogy ez mekkora kegyelem, nézzük meg az Ószövetségbe, hogy, hogy ott miről szól az adakozás. Szerintetek mennyi volt a kötelező, amit adniuk kellett az Izraelieknek évről évre? Sokan úgy gondolják, hogy a 10, 10%. Many think think it was the 10 Az még jó lenne, de nem annyi volt, hanem 25%-a, meg 30%-a az összes kellett adományra fordítani. It sounds good, but actually it was about 25-30% of their income. Tóról. A 4 Mózes 18-21-től. In, uh, négy Mózes. Numbers, numbers. 18.21. In Numbers Mózes uh, 21. 18. 21-ben yeah, 21 21 beszél az ige az Úr tizedéről. The word uh, speaks about the tenth of the Lord. Ez volt a lévitáknak fizetendő tized. This was the type. és uh, ezt Isten azért rendelte el, hogy a lévíták meg tudjanak miből élni. And God uh, uh, ordered this so that the Levites would have something to live on. Tehát ami terményen volt állatod akármit volt annak a egy tizedét bevitték a templomba, hogy a az ott szolgálók meg tudjanak élni. So everything uh, they had uh, animals um, és ezzel, hogy ezt megtették, azt fejezték ki, hogy mi szeretünk téged, Istenünk, és szeretnénk, hogyha folytonos imádat szállna föl hozzád. And by doing so, they express their love towards God, and they express that we would uh, want to worship You continuously. Hogy lehet, hogy itt nyelvre, ez azt jelenteni, hogy bármi, ami van, abba egy tizedet behozol ide a gyűlésbe, hogy Dani és én megéljünk belőle. What this means is that uh, today, that whatever you have, one tenth of it, uh, you bring it to church to hear so Dani and I can live off. És abból higgyétek el, meg tudnánk érni. És akkor reggeltől estig itt imádkoznánk, bicsőiteink az Urat, van csak betelefonálsz, azonnal imádkozunk, érted? És from early in the morning till night, we would just be here uh, praying, worshiping, and, and uh, if you have a prayer request, you could just call, give us a call, and we would pray for you right away. A nap in a hét minden napján 24 órába tanítanám a bibliát I would mert teach the bible 24/7 because I would have time. Isten ezt elrendelte, ez nem egy választható lehetőség volt az izraelieknek. This wasn't an option for the Israelites, but God or God actually uh, ordained this. Ez nem olyan mint most az 1%-a az adódnak. It's not like the 1% of your tax ha, hanem, hanem ez kötelező volt. But this was mandatory. A másikat az 5 Mózes 12-18-ban találjuk. The other one we find in 12 Ezt pedig úgy hívták, hogy az ünnepi tized. Itt a bevételnek megint egy tizedét, tíz százalékát be kellett hozni a templomba. És ebből uh, fizették az ünnepléseket. And they paid all the from this. Emlékeztek arra, hogy az izraeliek úgy ünnepeltek, hogy összejöttek, közös kaja, ökörsütés, minden, és egy hétig ott voltak, evett mindenki, énekelték, dicsérték az utat. Just a reminder, the Israel, when the Israelites uh, were, uh, had a feast, they got together, all of them, they ate together, they um, worshipped the, barbecued, barbecued the Lord, they barbecued everything for a week. <laughs> That's how they celebrated uh, God. And they just celebrated how God uh, took care of, uh, of them richly. Akkor is, amikor szárazság volt. Even when there was a, a dry akkor is, amikor nem volt nekik olyan sok, akkor is behozták és megünnepelték, hogy Isten gondot visel róluk. takes care of them. Ez csodálatos, mert Isten 10%-ot elrendelt arra, hogy a szolgálók megéljenek, hogy az Istenfalő való imádat működjön, 10%-ot meg arra, hogy közösségi szinten megéljék az Istennel való kapcsolatot. And this is a great thing because 10% was ordained by God for so that the ministers the levites could uh, live off something and then the other 10% was uh, ordained so they could uh, celebrate God as a fellowship That mindkét irányba Isten ugyanolyan olyan hangsúlyt adott hogy meglegyen a feléválói imádat meg az egymásközt való közösség So God had the same uh, emphasis on both directions that they would have the the uh, worship Uh, towards God, and also they would have uh, fellowship with each other. És volt egy harmadik tized is. And there was also a third a tithe. Ezt az 5 Mózes 14, 28, 29-ben olvasjuk. And we see this in Deuteronomy 14, 28, 29. Ez pedig a szegényeknek fizetett tized volt. And this was called the, uh, this was the poor tithe. Ezt minden harmadik évben kellett megfizetni. This was paid in every third year És arra volt, hogy a lévőknek, a and this was specifically for those who were in need to have them. Hát, hogyha ezt úgy nézed, hogy három évente kellett a tizedet befizetni, akkor olyan, mint hogyha évente a 3,3 százalékot fizetnéd be. So if you look at this like uh, on an annual basis, then it means that you have to pay 3,3% every year. Ez volt az Istennek a szociális programjának egy nagy része. So this was uh, God's uh, social net. De ez nem olyan szociális program volt, hogy én nem akarok dolgozni kérek pénzt. But it wasn't like uh, I don't want to work, just give me money kind ez, ez of social nem net. Így no, this Hanem is not how meg it Meg volt határozva, hogy ki az, aki szükségben van. But uh, actually they had uh, definitions for those people who were in need, who were considered to be in need. Az, amit az új szövetségbe olvasunk, hogy aki nem akar dolgozni, azt ne is egyen, azt akkoriban is gyakorolták. A szegényeknek nem volt bankszámlájuk, amire átutalták a pénzt, nem adtak nekik készpénzt. nem nem Poor people didn't have bank accounts to get the money wired there, and they were not given any cash. A szükségeket adták meg, élelmet, ruhát, befogatták őket. They gave them what they needed. They they gave them food, they gave them clothes, they uh, took them under their shelter. És minden istennek odaszánt ember a bevételének, évente három, egész három erre szánta. So everyone who was uh, devoted to the Lord. They A szükségbe lévőket Isten még tovább támogatta. Uh, a három mózes 19.9.10-ben olvasunk erről. Godot, uh, gave, uh, need, Leviticus 19, Ez pedig az volt, hogy nem volt szabad learatni mindent, nem volt szabad összegyűjteni mindent a mezőről. And it was about that they uh, were not supposed to wholly uh, reap, and they were not supposed to gather everything on the fields. Hanem ott kellett, hogy hagyják, hogy a szegények is tudjanak abba gyűjtögetni. They had to leave uh, some uh, on the fields so the poor people could go there and just uh, gather. Emlékeztek talán Ruth történetére? Maybe you remember of the story of Ruth. Ruth és a Naomi ebből éltek meg. Ruth and Naomi lived on this és hogyha megtetszettél a gazdának, akkor lehet, hogy hagytak még egy kicsit el többet. And if the owner of the field liked you, they might have left a little more for you. De ez is egy plusz dolog volt. Nem volt szabad learatni és összegyűjteni mindent. Hagyni kellett a szegényeknek, a nyomorultaknak. This was also something to uh, support the poor that they were not supposed to wholly reap. És érdekes módon a szegényeknek nyomorultaknak tenni kellett érte valamit. Oda kellett menni, és le kellett szedni. Na, azt gondolnánk, hogy ennyi féle adomány már elég, de nem még volt egy. And uh, we would think that oh the, the all the tites are enough now but no there was one more. Még egy ami kötelező volt. Ezek mind kötelező kidáig. One more which was also mandatory just like the others. Ez pedig a templom adó volt. And this was the temple offering. Ez volt az az adó, amiből fizették a templom működését. This was the tax uh, what they paid uh, for the temple to uh, function. Ebből fizették a templom felépítését. Ezt paid the building Nehémiás 33 ban olvassuk. And we read about this in Nehemiah 10, 32, Tehát ebből működött a gyülekezet. So the church uh, functioned uh, on this, this Ez mind összeadod, akkor éves szinten ez 25-30%-a az összbevételnek, amit kötelezően kellet odaadniunk. So if you add uh, all these it it would uh, add around 25-30% of the the annual income. This És is what they had to give. És hogy megértsük azt, hogy az adakozás mennyire kegyelemből van, Isten azt mondja, hogy még ezen felül is voltak adakozások az ószövetségben. Az egymózás 14-16-ban látjuk azt, ahogy Ábrahám melkisédeknek adja a zsákmány tizedét. In Genesis 14 we see as Abraham gives the tenth of the of, the, of the Spoils. spoils. Ez az, tenth of the spoils to, uh, És ezzel elismerte azt, hogy Isten az Isten. And this way uh, Abraham acknowledged that God is God. A Nény Mózes 18-11-ben találjuk az első zsenge áldozatát. In numbers 18 11 13 we find the first fruits offerings. Ez azt jelenti, hogy amikor elkezdődött az aratás, akkor az első napi munkát, azt vitték be a templomba és örömmel adták oda az Úrnak. harvest started, then, uh, the first, uh, they took the very first, uh, harvest. Harvest and they, gave, they took it to the temple and they gave it to the Lord. Tehát emlékeztetleti teket a kötelező 25-30 százalékon fölött volt. And just a reminder, this was in addition to the mandatory 25-30%. És ezzel, hogy hozták az, az első jengét, ezzel azt mondták, hogy Uram, itt az első rész, a legjobb rész, a primér áru, ez a tiéd. And by bringing the first fruit, they said that Lord, this is the very first, uh, these are the very first fruits, uh, these are yours. Fogalmunk sincs, hogy mennyit fogunk még aratni. We have no idea, how much more will we de bízunk benne, hogyha ezt az első részt ideadtad, fogsz eleget adni nekünk is. Tudod, sokszor keresztények úgy adnak adakozást, hogy hó végén megnézik, mennyi marad. Many times we Christians uh, do our uh, tights that we just look at all the money we have left at the end of the month. És akkor még abból kiveszük a kiváltságainkat, hogy "á, oh, úgy szerettem volna egy cipőt. And then we take all the other things off that money, like "oh, I really want a pair of shoes, oh, so, so I just took that off." Marad két száz forint. Uram, ez úgy neked adom. And I have two forints left, Lord. This is yours. <laughs> ez nem az ez, ez nem az első szenge. This is not the first fruit. Ez a maradék. This is the leftover. Az, az első dặnge az, az hogy megkapom a fizetést, és egyből az első részét visszaistennek. Nem tudom, hogy fogom kifizetni a számlát, nem tudom, hogy hogy lesz ebbe a hónapba de az első része a tiéd. First fruit is when uh, after I uh, get uh, paid, I take the first tenth and I, I give it to the Lord and I don't know if I will be able to pay the rest of my bills, but this is yours Lord. Ezzel azt lehetett megmutatni, hogy valaki bízik Istenben. And this was a way to uh, acknowledge that uh, someone trusts God. Hogy valaki bízik abban, hogy Isten gondot fog róla viselni. That someone trusts that God will take care of him or her. Mert ezt az első részt kaptam akkor koffagokat, ni további részt is. Because if I receive the first fruits, uh, there will be more to follow. Ez nem olyan, hogy Isten mérlegre tesszük, hogy hát jó, most adtad, de majd megnézzük hónap végig mennyit adsz. It's not like putting God on the scale, that okay, I see now you gave me, but let's let's uh, just see how much will you give me till the end of the month. Ez azt mondja, hogy de egyáltalán nem bízok benned, úrám. This uh, action would say that no lord I don't trust you at all. Dezer úgy szeretlek tégen. But I really love you. Ez ez azt mondják, hogy nem, az elsőszengét hoztam. But no uh, God says that bring the first fruits. Ha akarod If you want. mert ez nem volt kötelező. This one wasn't ha akarod, és, és a szívedbe ki akarod fejezni az én irántam való bizalmat, akkor behozhatod. Ez már nem kötelező. You, a 30%-on felülről beszélünk. A pénzügyi bizottság csinált egy kimutatást a múlt évről. The Financial Committee prepared a like a balance sheet kind of thing. Last year. Jövő uh, héten majd egy pradatot meg is osztanak velünk. And csak next, egy stükör. And next week, we'll, next week they will share a few figures with us. De hogyha én azt látom, hogy mondjuk a hónap elején azt mondja nekem a pénzügyi bizottság, hogy de az adakozás mindig hónap elején a 90 százalék és hónap végére ugye maradék, akkor azt látom, hogy fú, itt mennyire szeretik az Urat és mennyire bíznak Isten gondviselésében. So when they, sho when they show me the figures and I will see that uh, and I see that uh, all the giving and tites at the beginning of the month are just uh, really high and then as uh, the month goes by and weeks go by, it just gets Gyülekezeti szinten. The level, of course de otthon saját magamnak megnézhetem, but at home you can look at this for yourself hogy én, én hogy bízok az úrban? how do I trust the Lord? Ezen felül voltak szabad akaratú adakozások. In addition to 2 Mózes 25 -2 ben olvasunk erről. This ez, ez arra volt, hogy kifejezd a háládat és Isteni mély tiszteletedet. It was to express thankfulness and deep gratitude towards God. Amikor, amikor lenyűgözött Isten, amikor, amikor valakit lenyűgözött Isten kegyelme és Isten iránta való jósága, akkor dönthetett úgy, hogy veszek el azt a két birkát, Uram, neked adom, annyira jó vagy hozzám, ez a legkevesebb, amit adhatok. When someone was uh, just uh, amazed by the goodness and uh, grace of God, then they could have just taken like two oxen and say that, oh Lord, this is all yours and this is even this is not even enough to express how good you are this was based on free will I already paid the 30%. percent i didn't pay first fruit offering now uh, uh, nem bíztam benned. I didn't trust you. Elbuktam. Védkeztem. De te mégis megbocsájtasz nekem. Yet still me. Ez engem teljesen lenyűgöz. I'm so by this. Úgyhogy hozom a cuccot. <coughs> so I just bring és leteszem my and put it down. És, az ex és a 2 Mózes 25-ben pontosan ez történt. And this is exactly what we see 25. Az emberek elfordultak Istentől, lázadtak ellene, Turned from the Lord, they him. Felismerték, hogy mennyire gonosz a szívük. And they how evil their heart was. És felismerték azt, hogy Isten jelenléte még most is ott van közöttük. And they that God's was still there among them. Felismerték azt, hogy annyira megáltalkodottan gonoszak voltak. És Isten még így is szereti őket, és nem megy el tőlük, és megbocsájt nekik they realize that they were just so evil yet god still loves them doesn't leave them and he still forgives them. Én nagyon intenzív hét után vagyok most itt. I have a very intense week behind. Salaminag. Spiritually? A családomban, a kislányaimmal. In my family with my daughters. Tegnap előtt ott sokoktunk. Mert Lilácska megkérdezt, hogy és Jézus de tényleg ténleg Before yesterday we were just crying together because Lila was there just crying and asking that Jesus really forgives me. Felismerte még nincs hat éves, hogy Jézus tényleg megbocsát és ennek a nagyságával. She's not even six yet, but she realized uh, the greatness of God's forgiveness. Hogy Jézus nekem komolyan megbocsájt, tényleg mit nem bűnöm Does Jesus really forgive me? Does He really forgive all my sins? Utána pése érzők vagy fel is megy köszönetvíz And then of course I uh, just burst out crying as well. Thank you, Jesus. És akkor Lilla nem mondta, hogy összeszedi a hercegnő ruháját megéjszemin? Nem, mondta. Nem mondtam. So and after this uh, Lila didn't say that she will pick up all the princess clothes. Hogy felolja az urnak. To offer it to the Lord. Felismerte, hogy Jézus herceg, herceg nő ruhára nincs szükségem. Nincs szüksége. Hát Jézusnak herceg nő <laughs> ruhára nincs, ő herceg. She realized that Jesus is a prince, so he won't need princess clothing. De felismerte azt, hogy egy hercegnek szüksége van a hercegnőre. But she that a prince uh, will need a és azt mondta, hogy én odaadom a szívemet Jézusnak. And so she said that I give my heart to Jesus. Ez, ez Óriási. Ez amikor egy misszionárius beszélt egy norvég gyülekezetbe, az egyik norvég srác adták a kalapot, kivette a pénztárcáját, mindenbe beleöntött. Once uh, at this uh, church in Norway when they were passing around the, when they were giving tithes uh, one of the guys just took his wallet and he poured everything from his wallet into the But most is ugy feszélyes, de eléredtem magát is, fogotta egy lapot és ráírta. És az egész életem, és azt is beretette. But uh, yet he wasn't happy with this whole thing so he just grabbed the paper and then he put it down and end my whole life és ha Norvégiából az egész kínai missziónak ez az ember lett a vezetője, hatalmas munkát végzett is ne rajta keresztül. And this man became a leader of a of a, a, a Chinese China. China, China mission. És tudod ez, ez az önszántatból, a saját akaratodból hozott a áldozat. And this is the sacrifice uh, you uh, make upon your free will. Amikor nem azért mert kötelező, nem azért mert tizetem, azt, mondja, uram, te olyan jó vagy hozzám, egy ilyen gonos embernek megbocsájtasz, és olyan dolgokat adsz, hogy csak, na, Uram, mit adhatnék neked? When you don't do it because it's mandatory, you don't do it because you have to, but you just realize how great God is and he forgives and you just want to give uh, things to him. És akkor tud olyan könnyűnek élni azokat, hogy mit hozhatnék még neked. And it's so easy to sing what could I bring to you? Úr, az egész életem a tiéd. O Lord, my whole life belongs to you. Csabasmészeskor, na 10 perc bibliaolvasás <laughs> remélem ennyire eléguram, mert más <laughs> dolgom is van. <laughs> and then you go home and you just say that okay I'll read my bible for 10 minutes I hope lord that's enough because I have other things to do as well Uram mit van egy ezeres ez ki neked adom köldhetném cukorra is de nem költönne neked adom Lord there is 1004 left I give this to you I could spend this actually on something else too, but no it's yours Egyébként mindenem neked adom But anyways I give uh, everything I have to you De most csak egy ezrest. De tudod, a szabad, a szabad szívből való adakozás az az, amikor tényleg megérted, hogy ő több, mint elég, amit ad neked. But giving by free uh, choice and giving with free heart is when you really understand that he is more than enough. He's more than what he gives you. Kis lányokkal vidáman énekeljük azt, hogy több, mint elég, amit ott jár előbisénekeltünk. I like singing this more than enough uh, song, uh, with my daughters. És akkor felmerült a kérdés a gyerekek részéről, de mi az, hogy több, mint elég? So they asked me the question, but that what does it mean more than enough? És megkérdesztem tük, ti mikor mondjátok azt, hogy elég? So I just ask them, what when do you say it's enough? Hát amikor amikor eszük a sült krumplét, és akkor már azt mondjuk, hogy oh, papi most már elég már, tele van a focacon. <laughs> so they said that oh, when we eat french fries and then we just get really full, and then we say that, oh, dark, it's enough now, my stomach hurts. És mondtam, hogy, Na, ez az. Hogy, hogy Jézus még akkor jönne, és azt mondja, ó, oh, és csak itt nem akarsz tenni, és forrócsok it, és, és sütít, és fagyit, és ez mind, mind itt van, ez mind itt van. So I told them that, yes, this is it. Just imagine that after getting this full, Jesus still comes and he, he asks you, don't you want to have some more chocolate or cookies or cake here? Here, here are all the things. Just keep eating. And, and their face just lit up as they understood what more than enough just lit up as they understood what more than enough means. So Jesus comes and, and he says that I redeem you. Oh! Teli vagyok. Oh, I'm so full. Ha a gonoszságból megváltottál, nem megyek a pokolba, ez elég. You save me from uh, being evil, I won't go to hell, this is enough. Nem mondod komolyan, hát ezt is akarom mondni, meg azt is, meg ezt is. And then Jesus says that, uh, are you serious? There are still things I want to give you, I want to give you this and that. És úgy, hogy a lányoknak még mindig valahogy befér egy kis jékrém, meg ez az, azért mi úgy. And just like my are still able just to have a De amikor ezt ez felismerem, hogy ez több, mint elég, uram, visszadom neked a nagy részét. Mit kezdjek velem? But when I it, uh, that this is more than enough, and Lord, I just give it back to You, What am I to do with it? És tudod adhatnád másra is? And you could, you could give it uh, for anything else. Vehetnél belőle more részvényeket is. You could buy uh, shares with that money. Meg dönthetsz úgy is, hogy Istennek adod. But you can also decide just to give it to God. Hogy a mennybe fekteted be. To invest it into heaven. Hogy a szíved utána menjen. So that your heart would follow. És uh, az, a, az, hogy mennyire kegyelem ez az adakozás, ahogy mondtam, a 2 Korintus 8 mutatja And the Second Corinthians 8 shows us uh, how much grace is in this giving. vagy nézd meg a Lukács 21-ben az egyes versestől az Özvegy vagy adakozását. or just look at the uh, giving of the video in Luke uh, 21. Kegye, adta. Nem volt semmilyen, csak az a két filer, de azt tudja, hogy uram, itt az életem. She gave it from grace. She didn't have anything else but that uh, small money. Yes, she uh, when she gave, she said, "Lord, my life is here." Vagy nézd meg Pünkösdt után az Zapjcsék kettő után, hogy a, a gyülekezet mennyire erején felül adakozott. Or just look at uh, act uh, chapter 2 uh, how the church gave uh, just exceeding their uh, wealth after Pentecost. Vagy a Filipí 1:4-ben. Or uh, Philippi 1:4. Ez a megfelelő válasz arra, hogyha valaki megérti, hogy Jézus Krisztus mennyire szereti őt. This is the, uh, right answer when someone understands how much Jesus Christ loves uh, him or her. Leírhatatlan, hogy, hogy ez egy, a 2 Korintus 8-ban gyülekezett erején felül adott. Azt írja, hogy a, a szegénységük legmélyebb pontján voltak és onnan adakoztak. Were, uh, really poor, they, uh, Ez olyan volt, they were really kint voltunk, ottani szegény emberek megkérdezték, hogy telitankolhatnák a kocsimat. It's just like when we went to the Ukraine to better access, and the poor people there asked us if they could fill uh, the the tank of our cars. Mert itt olcsóbb a benzín. Because the gas is cheaper here. És akkor there. először azt mondtam, hogy de hogy én itt nem tankolok. And then first Ukrán. I said, first I said, <coughs> no way, I'm not going to fill Ukrainian gas into my car. De aztán az úr meggyőzött, hogy hogy ezelőtt ázartam előlük azt az áldást, amit amit ők szíbbel adnak. But then uh, the Lord just convinced me that uh, by rejecting this giving I, I uh, blocked the blessings. Uh, ne, nem é, nem én koldultam, get. Ők kértek engem, hogy adhassanak. I wasn't begging for it. They asked me to be able to give. Aztán megengedtem neki. So then I let them. Nem azért más szükségem volt a benzíndel. Not because I needed the gas. Hanem akartam, hogy legyen nekik szellemi kincsük. But I wanted them to have uh, spiritual treasures na szerintetek biztos nem fogom visszaadni nekik ezt semmilyen formában. Mert olyan showher vagyok. <gül> so do you think I'm not going to give this back to them in, in any other form? I'm, de, I'm not that cheap. De értitek, hogy, hogy ne, nem, nem Pál kért pénzt. Hanem ez a szegény gyülekezet kérte, hogy adhasson. But do you understand that it wasn't Paul begging for money, but this poor church here they asked uh, if they could give? Na, akkor mit kezdjünk ezzel az egész elmé? So what are we going to do with all this now? Az első nagyon fontos megérteni, hogy ez kegyelem, hogy adhatunk. First thing is uh, to understand that uh, it's grace that we can give. Ez ez ez kegyelem, mert ha tudsz adni, az jelenti, hogy neked van, tehát kaptál. It's grace because if you are able to give it, it means that you have uh, so you can give from it. Halász lehets azért, hogy tudsz adni. So you can be thankful to be able to give. Aki nagyon szegény, most ne szomorodjon el. Those who are very poor, don't be sad now. A tized azért jó dolog, mert a 20 forintnak is van 10%-a, meg a 2 millió forintnak is van 10%, -a. 10 is a good thing, because uh, two uh, forints have 10 and two million forints also have És hidd el, hogy ez a tíz ugyanúgy fáj, mind a két végletben. And just believe that this 10% can actually hurt in both cases. De beszélhetünk a kötelező 30-ról is or we can talk about the mandatory 30% too De nagyon fontos megértened hogy ez kegyelem. csak azért mert adhatsz az azt jelenti, hogy neked van tehát kaptán And uh, just uh, remember that this is grace uh, you can only give because you have something to give from De te jogod eldönteni, hogy hova adsz hova fektetszbe And uh, you have the right to decide where do you uh, put your money De hova adaho vá teszed oda fog menni a szivet But wherever you put it, your heart will go there, that's sure. Azért, mert az Isten munkájára vagy a gyűlinek, vagy valami szolgálatra vagy berakzása, ettől nem leszel jobb keresztény. Just because you give for the work of the or make a nagyon fontos megérteni, mert nem attól leszel jobb keresztény, hogy adsz. It's very important to understand this, because giving won't make you a better Christian. Ettől nem lesz um... Nem kapsz semmiféle kedvezményt a mennybe. It won't give you any discount in heaven. Tehát ez nem olyan lesz, hogy uram, hát én adtam, hát akkor ezt intéz már el. It won't be like, it, but Lord, I gave you, so please can you just take care of this? Ez anyagiasság. That's materialism. Nem. Az, hogy adsz? Az egy nagyon jó dolog, egy kegyelmi dolog, hogy adhatsz, de ettől nem leszel jobb keresztény, és nem nyersz semmiféle előnyt a mennyben. No, giving is a good thing, it's possible through grace, but this won't make you a Christian, and you won't have any um, any advantages uh, in heaven.: Errl szól a kegyelem. This is what grace is about.: De az biztos, hogyha ads, azt áldás fogja követni.: But one thing is sure: if you give, a blessing will follow.: A Lukeác 6.38, erről beszél. Luke 6, uh, speaks about this. A 2 Korintus 9, 6-10 verséi Second 9, uh, Erről beszél, hogy ha adsz, azt áldás követi. If you give, blessing will follow. Nagyon fontos az, hogy uh, Istennek az az adakozás tetszik, ami a, ami a részedről áldozattal jár. It's very important that uh, God likes uh, giving, which uh, has a sacrifice from your side. A Mark 12, ban olvasol erről. In Mark 12:43 uh, we read about this. Spurgeon azt mondta, hogy ha adakozol, akkor az adakozásodnak legalább akkora mértékűnek kell lenni, hogy azt te megérez. Spurgeon once said, if you give a uh, uh, it should be uh as much that you would actually uh, feel it hogy legyenek olyan dolgok az életedben amit nem tehetsz meg amit ugyan megszeretnél de nem tehetsz meg mert annyit adakoztál hogy nem maratrál pénzэд uh, so there should be things in your life which you uh, should actually give up because of this giving hogy igen elmehetné nyaralni, de nem tudsz elmenni nyaralni, mert azt a pénzt adakozásra adtad és már nem maradt annyi pénzed. For example, you could go on vacation, but uh, since you uh, gave your money, you cannot go anymore. Mikor Amerikába voltam beszélgettem egy házas párral. És egy beszélgettünk egymással néztek és ledöbbentek. And as we were talking, they just looked, at each other and they, uh, looked mondja, hogy ha egy héten egyszer nem megyünk két akkor főállásba tudunk egy missionárius támogatni Ukrajnába. They said that if we don't go to a restaurant uh, once a week, then, uh, with that money we could one in the És tudjátok meghozták ezt a döntést? So they made this decision. Mi azt mondjuk erre? és mi lenne ha soha nem mennétek? <laughs> And oh, so our response to this is that like, okay, so what if you don't go to restaurant at all? That <laughs> De... Ez a mi gondolkodásunk, anyagias és testiés. But this is only our line of thinking, it's carnal and and it's material. Te tudod, hogy nekik mekkora áldozat volt ez meghozni, hogy egy héten egyszer nem étterembe mennek. But uh, it for them actually this was a great sacrifice to bring that once a week they don't go out to a restaurant. Nekik az volt. It was for them. És Isten e ezt boldogáttatta. And this made God happy. És, és nem a mennyiséget nézi Isten, hanem az, hogy ne, a terészedről mennyi áldozatot jelent ez. Az összege az, hogy mikor a két filler betette sokkal többet, pergettek belefele ott bizonyos vezetők. When the, video put the, money into the um, when offering Jézus azt mondta, hogy ezek uh, nem volt tőle boldog. Nem, Jézus nem volt attól boldog, hogy többet adtak neki. But, uh, Mert ők a feleslegükből adtak. Because from, uh, the really a, a gazdagságukból adtak. They nekik gave... az egyáltalán nem fájt, amit oda beledobtak. They gave from their wealth. It didn't hurt them. Úgyhogy, neked mennyit kell adni? So hát ez kérdezd meg Istentől. meg Istentől, hogy mennyi az az összeg, amit ő szeretné, hogy adjál neki. As God, how much is the money he would want you to give him? Ez nagyon fontos, mert ahhoz, hogy tudjál adni, először is saját magadat kell odaadni Istennek. It's very important because in order to be able to give, first you have to give yourself to God. Imában dicsőítésben. <coughs> in prayer in worship. Úram, attié vagyok. A Lord, I'm yours. És itt is énekelheted velünk együtt kezeket a magasba. And you can even sing this here with us with your szoktam. hands raised. Even Én... I do it. De én otthon is szoktam. Well, I do it at home too. Meg sz minden nap szeretnék így is élni, nem csak itt elénekelni egy héten egyszer. A szíved csendességében látja Isten, hogy mennyire adod oda te saját magadat ő mm. uh, Mert God. adhatod a pénzedet úgy is, hogy saját magadat nem adod. You give your money without giving yourself. De... Saját magadat Istennek nem adhatod úgy oda, hogy a pénzedet ne adnád. But you cannot give yourself to God without giving your money. Mert a pénz, ami a kezedben van, az anyagi dolgok, amik a kezedben vannak, az a legnagyobb szellemi kimenete az életednek. Because the money you have in your hands and the material things in your life are the are the spiritual outcome of your life. That's cal hogy az Istennek való odasángságot így fejezd So you have to express your uh, commitment to God this way. Mi az amit érdemes átgondolni Istennel odahazan, mindannyiunknak? What are the things you should uh, uh, consider? with the Lord when you go home. Gondoljátok át az ószövetségi kötelező adakozásokat és szabad adakozásokat. Just think about all the giving, uh, all the mandatory giving in the Old Testament, and think about the giving by free will. Gondoljatok arra, hogy ezek az adakozások mind Krisztusra mutattak. Just think about how all these givings uh, pointed to Christ. Nagyon át kell gondolni azt, hogy az, hogy te adsz, az kegyelmi ajándék, az, hogy adhat. Just uh, consider that the fact that you are able to give is a, a gift of grace és kérdez meg Istentől konkrétan azt, hogy mennyi az az összeg, amit szeretné, hogy rendszeresen őnek és az ő munkájára adj. So just ask God, uh, how much uh, money you give for his work. Ha ah, ez egy veszélyes kérdés, legtöbben fel sem erik tenni. This is very dangerous question. Many of us don't even dare to ask. De kérdez meg Isten Ő meg fogja mutatni. But just ask. God, he will show you. Hogy mennyi az, amit rendszeresen szeretné, hogy adja te, adja el az ő munkájára és az ő, ő királyságára. He'll show you how much you should give him on a regular basis for his kingdom for his works. És utána azt is meg fogja mutatni, hogy egy adja alkalommal mikor akarsz többet adni. And then he will even show you when uh, you want to give him more. Csak hogy kifejezze a hálátat a zöremedet. Just to express your gratitude és az egykorintus 16.2 szerint fontos a rendszeres adakozás. And the First Corinthians uh, 16.2 says that the regular giving is important. És azért fontos, mert ha ezt folyamatosan teszed, akkor az anyagiasságnak a megkötöző erejét teljesen kettévágja. And it's important because if you do it on a regular basis, it will just uh, completely um, cut off the the bounds of materialism. Mert arra fogsz emlékezni, hogy minden amit kaptam kölcsön kaptam, és én csak egy befektető vagyok. Because it will, uh, remind you that everything you, have, you you were given, and you have to invest those things. És a szíved szabad lesz az anyagiasságnak ettől a kötözősségétől. And your heart will be free from uh, the bondage of materialism. Mostmindig úgy gondolok a számítógéperemről, ha lerobban is abszolút nem működik, akkor majd veszek egy újat. So now, I uh, when I think about my computer, I just say that if it uh, if it stops working completely, that's when I will buy a new one. Ha csak nem valakit úgy vezet az úr, hogy akar egy újat venni nekem. Addul élet nem tehetkezik. Unless someone is led here uh, to buy a new one for me. De nagyon fontos az, hogy adj akkor is, amikor szükség van. It's very important to give even when there is a need. A szükségben is meg kell kérdezd az Urat, hogy mennyit adjál. Even in, when you are in need, you have to ask the Lord how much you should give. Pál a korintusiaknak azt mondta, hogy gyűjtsétek össze a pénzt hétközben, mikor idejövök, már az összeszedett pénzt adjátok ide, hogy el tudjam vinni. Paul told the Corinthians to gather the money during the week, so when Paul arrives, he could just pick up the money and take it with him. Paul nem pumpálta az embereket, hogy "na még egyet, na még egy ezrest. He wasn't there just uh, pumping people for money, that just give more, want more. Mondja, ahogy otthon eldöntötte, a szívedbe, hogy Isten vezetett, azt hozza és tudod, amikor volt plusz szükség, akkor a korai gyülekezet reagált. To it. A, a, a meglévő a meglévő adományok felett pluszba reagált a gyülekezet. The uh, in to és the azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az az, hogy kezdj el most adakozni. And I think the most important thing is that you would start to give now. Kezdj el most így adakozni. Kérd ezt meg az Urat most. Uh, As the Lord has taught it now, not now but at home. De nem majd két hét múlva, nem majd jövő héten, hanem mikor hazamesz, gondold át Istennel együtt. Not, not two weeks later or not uh, later, but uh, when you go home now just consider this before the Lord. A 2 Korintus 9:7 azt mondja, hogy Isten eh, a jókedvű adakozót szereti. Second Corinthians 9:7 says God loves the cheerful giver. Ez szó szerint azt jelenti, hogy Isten azt az adakozót szereti, aki örömében ugrál és kacagva ad. Szó szerint azt jelenti. Word in the word by word translation it means that uh, God loves those uh, givers who are hilarious and With the joy which leaps over all restraints. Egy hát, ugrássel, óra vét van tészek. Someone who is just jumping because of joy. Vagy ki hogy tud kacagni örömben? Or who, however you laugh. És, és örömben, már tudod, hogy Isten szeret téged. And uh, uh, you give with a cheerful heart because you know God loves you. Hogy vannakéd? That you have things. Hogy lemondhatsz dolgokról? That you can, you have things to give up és ezért adsz. And that's why you give. És befekteted a szíved a mennybe és oda megy a szíved azután. And you your heart into heaven and your heart follows. Jézus az Apcsé 20:35-ben azt mondta, hogy sokkal uh, áldottabb adni, mint kapni. Sokkal nagyobb áldás adni, mint kapni. It's a greater blessing to give than to receive. Amen! Amen! Uram, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket! Lord, thank you that you love us! Hogy a te beszédeiddel, a te ígéddel mindig tiszta utat mutatsz nekünk ebbe a világban. And you always show us a, a, a clear way with your words in this world. És akkor, amikor a szívünket megragadja ez a világ. A and szívünknek a gonoszsága, meg a sátán. Te mutatsz our, ki utat belőle. And when our heart is grabbed by this word, Or by the evilness of our own heart, or by Satan, you show us a way out of it. És megmutattál egy világos kivutat ezekből a rapságokból, az anyagi rapságból. And you showed us a way out of this uh, materialism. A rendszeres és szívbeli odaszánt adakozást. By uh, giving regularly and uh, with a cheerful heart. Jézus kérlek téged, hogy segíts nekünk komolyan odahaza leülni és átgondolni veled együtt, hogy mit is adunk oda az életünkből, a szívünkből, te neked. hogy mennyire fáj az nekünk, men, men, milyen lemondásokkal jár az nekünk, hogy adakozunk és mennyire tudjuk ezt örömmel elengedni and uh, we can do this with a cheerful heart kérünk téged, hogy vezess bennünket. köszönjük hogy nem akarod hogy az anyagiasság, rapság, az anyagiasság rapságába legyünk Thank És uh, akarsz nekünk segíteni, hogy rát és a szívünk értedíjen. And you want listen on fire for you. Uram, bárki közülünk úgy érzi, hogy meghidegült a veled való kapcsolata, vagy hogy megreket egy szinten. Csak kérlek, hogy ébreszt föl. Lord, if there is anyone here who feels uh, a cold, who who thinks that uh, their heart has grown cold towards you, we just pray that you would wake those up. Csak mutass meg azt, hogy hogy a befektetései mennyire leapadtak a te királyságodban. Just show those people how a low in your Csak kérlek, Uram, hogy hoz új szívet, új tüzet. And we just pray that you would bring new heart, new fire. Végezd a bennünk való munkádat, azt a formálást, amit elkezdtél. Uram, hogyha valaki úgy ülit, hogy nem ismert téged, és nem érti azt, hogy a kereszten minden bűnét meghaltál, akkor hozd ezt az megértést a szívében. Lord, if there is someone here who doesn't know you who doesn't understand that on the cross you died for everything, we pray that you would bring understanding to their hearts. Urema, hogy ezt elhoztad a én kislányom életében, az én, életébe, én életemben el tudodthzni bárki életében. into the life mennyire lenyüköző az, hogy te minden gonosságunkért, minden személy dologért, amit tesszünk kuura minden hitetlenségünket, gúnyért, Uram, Te mindenért meghaltál, és kifizetted az árat. It's just so amazing, Lord, that You died for all our sins, all our, our mocking, all our evilness. You died and You paid the price. És ott a keresztvár azt kiáltottad, hogy teljesen ki van fizetve a jogos ítélet, jogos büntetés, teljesen. And on the cross You said it's fully paid. És szabadon mehetünk. Szabadon élhetünk Te veled. So we can live freely with you. ezt az új életet. Please Lord give us this new life. Innen, hogy ne érintetted volna meg. And let no one uh, live here without you touching them. Köszönjük neked Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.